І Проспер Альпанус повів їх до високої круглої кімнати, позавішуваної блакитними запонами. Через пророблене в стелі вікно світло падало просто на блискучий, глянцеваний мармуровий столик, що стояв посеред кімнати, на сфінксові замість лапок. Більше в кімнаті не видно було нічого особливого. Чим можу вам служити? запитав Проспер Альпанус. Тоді Байтазар набрався відваги і розповів усе, що сталося з малим Цинобером, відколи той вперше з'явився керепесі. І на закінчення сказав, як у нього виникла тверда впевненість, що тільки він, Проспер Альпанус, є той добродійний маг, який покладе край негідним і мерзенним чаром Цинобера. Проспер Альпанус глибоко замислився. Нарешті, аж через кілька хвилин, він сказав поважно, притишивши голос. «З вашої розповіді, Бальтазаре, видно, що малий цинобр, напевне, оточений якимись таємницями. Але ж треба найперше знати ворога, з яким доведеться боротись» знати причину тих чарів, що їх треба знищити. Можливо, малий цинобер – ніхто інший, як домовик коренячок? Зараз побачимо. Проспер Альпанус смикнув за один шовковий шнурок, що їх повно спускалося зі стелі. Одна запона зашурхотіла, розсунулась, відкриваючи великі фоліанти всі в позолочених палітурках і донизу спустилась легесенька гарна драбинка з кедрового дерева. Проспер Альпанус піднявся нею вгору, гору, витяг із горішньої полиці один фоліант і поклав його на мармуровий столик, старано обмахнувши з нього порох чи малим віничком із блискучого повинного пір'я. У цьому трактаті йдеться про домовиків коренячків. Вони всі тут намальовані. Можливо, ви знайдете між ними і свого ворога, цинобера, Тоді він попаде в наші руки. Коли Проспер Альпанус розгорнув книгу, приятелі побачили в ній безліч чітких кольорових гравюр найхимерніших потворних чоловічків із найбезглуздішими пиками, які тільки можна собі уявити. Але тільки, ну, Проспер... Торкнувся одного з них у книзі, як той ожив, вискочив з аркуша на мармуровий стіл і почав кумедно, втішно танцювати, ляскати пальчиками і виробляти кривими ніжками піруети, антраша, ще й приспівувати «Квір-квап, пір-пап». Аж поки проспер не схопив його за голову і не поклав назад в книгу, де він скоро сплющився і обернувся на кольоровий малюнок. У такий спосіб вони переглянули всі грав'юри, але хоч Бальтазарові часто хотілося крикнути ось він, ось це нобр. Та, придивившись пильніше, він на великий свій жаль мусив визнати, що то зовсім не це нобр. Дуже дивно, сказав Проспер Альпанус, передивившись усю книжку до кінця. Може, він який-небудь гном подивимось і він надзвичайно спритно поліз знову на кедрову драбинку дістав другий фоліант старанно витер з нього порох поклав на мармуровий столик і розгорнув його у цьому творі йдеться про гномів можливо ми впіймаємо тут цинобера Друзі знову побачили безліч чітких кольорових гравюр з огидними рудими потворами, і тільки-но проспер Альпанус їх торкався, як вони починали плаксиво нарікати, і нарешті важко виповзали з книжки на мармуровий стіл, стогнали, охкали, аж поки доктор знову не вкладав їх у книжку. Але й тут Бальтазар не знайшов Цинобера. «Дивно! Дуже й дуже дивно!» – сказав доктор і глибоко задумався. «Королем жуків?» – повів далі він. «Королем жуків він не може бути, бо той, мені добре відомо, перебуває тепер в іншому місці. Павучим маршалом також? Ні, бо павучий маршал, хоч, правди, й бридкий, але розумний». І спритний живе з своїх рук, не привласнюючи собі чужої праці. Дивно, дуже дивно.